În parc, apărură pe alee două dame deodată, una o biată femeie, alta o femeie beată. Sfat bătrânesc Zise în glumă un moșneag, ascultați la mine, bre, defumezi țigări bete, garantezi că ajungi beteag. După o vârstă. Răspicat, fără de șoapte, spun oricui dintre femei, ieri aveam idei de noapte, azi am noapte de idei. Modestie Modestia lui profundă e luată drept model, a propus masă rotundă, dar nu în partea dinspre el.